سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين درے محسا د سور بکری شوروہ بیان د جہاد فی سبیل اللہ تعالی او داغی د دا پارا قوانین او زوابیت ذکر کول سلور قوانین د ملک د اصلاح د پارا او لس صفات د دا مجاہد داکی دے او عمل سمولو د پارے زکر کل او بیائی مسلمانان تعلیم ورکرک چې تاسو به د خپل احترام کوئ مسجد د حرم احترام به کوئ چا سره بهجن جګړه نه کوئیو کس تاسو مجبوره کې پهبان دی چې په مسجد د حرم کې د الله په کور کې تا سره جن کوئ نو تاسو خپل دفاعو کوي او جګ سره او کوئي او ګدې من شو د جنگ نه نو تاسو دا موای چې را د دې د جنگ په اراده راغلي اوس به مخاوه کا جنگ کو بیا دغه دې اعتراض وکا چې اسلام خدا امن دین دی نو اسلام ولی وای چې تاسو وای چې را کافرانو وځ قتل د نفس دا خډیر عظيمه ګناه ده وداغه جواب قران او کوچ شرک پاده کې دل دا د قتل نه لوی ګنا ده یو سړی تا اوجلو داغه ژوندۍ ختمه شو خو مشرک دی پر خو نو هغه تخون دي نور مشرکان زر غوناي او معاشره کې شرک سي واږي نه نانش وبكي الشهر الحرام او بشهر الحرام د اعتراض او د وهم جواب کړي او کال د حجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شرع صحابو نه د قضاشي عمرې په نیت باندې دوپاره د خلائفینو احرام او د مکی طرف باندې عظيم سفر شو د ټولنا لری میقات بیت الله ته اغه مديني منورې دي او هغه مقام ته چې کومه میقات شروع کیږي هغه تزول خليفه وایي تزول خليفه هغه مقام ته وایي چې کوم ځای نه د مديني منورې نه احرام تړلې کیږي پدې صحابه احرام او ډوللو او روان شول نو یره چې زموږه د مکیوالو سره دښمنی ده ازګه چې بل کالی موږ را واپس کړي او بس لای هو دی ویه کې هغه مشهوره واقعا چې نبی رسول الله د عمرې په نیت وانغراغه او د عمرې په نیت سره هغه ایثار کړې شو او د هدیبي مقام کی یو معائده شوہ د مسلمانانو او د مشرکین مکا او ترمنزا چې تاسو بس کال واپس ځی عمره به نه کوي را روان کاله به راځي او هغه شرطونه په ظاهر د اسلام او د مسلمانانو خلافو نبی رسول سلام واپس لاړو او په هم کال واپس چراتلوم دوباره د عمره قزا کوله ادا کوله د پارا نو د صحابه سوچ داو چې زموږه د مکی ور سره له جنکې نه به موږ رجن کای نو موږ په حالت د حرام کېو جنگ وکړو کنا دویم رسول چې ګم دې عزت مند را روانه دا آیا باقي کوم موږ له د جنگ کولو اجازهت وی او کنا اغه رسول میاشت چې ګم عزت مند دي اغه ترتیب سره دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم ايو دامن چې کومه د میاشتې یو کم د رشم تاریخ ته رجب دا سلور میاشتې په کال کې عزتمن دي په دې کې بجنګ جګړه نه کوي قران وايي منها 14 شهر سلور د دین عزتمن دي, دي. نو ذوالقعده ذوالحجه او محرم یو لسمه میاشت دولسمه اوړمبي او دا اوهم میاش رجب نو الله پاک اور تو فرمای الشہر الحرام الحرام د عزت واله میاشتي په بدلي د عزت واله میاشتو کیدی یعنی مطلب دا که دا عزت دی عزت واله میاشت کی, کی، دی تاسو سره جنگ شروع کو نو تاسو سره جنگو گئی خپل دفاع کوي او بیا بل میاشت د دې په عزت مندو ګرځوي والحرمات او قصاص او عزتونه هغه په بدلی دی کوم عزت تاسو هغه دې ختم کړې ده نتا د عزت بدلو واخلی فمنع تا ذا علیکم چاچ زیاتیو کو پدی میاشتو کی پتا سو باندې پتا سو حمله او کا فاتدوا علیہم نو سزا ده زیاتی ور لور کوي بمسلمہ تدا علیکم فمثل د اعز یاتیږي پتا سو کړي وی وتق الله او یریږي دلانا اتسلمه پیغام ویلو چې کوم ځای کې الله احکام سر کړګي نو اخره کې به لفظ وتق الله را ولي ولي بوره سينه چې ته دې دین کار کې او هغه په بل خرسه ند الله دې کې الله نو یریګا دا طالب مولانا سیبلم دې نو تعلیم طالب بولې علم لم دے. مولانا سید اللہ کتاب بیانائی نو اسنه جزڑے کی تکبر راشی و تق اللہ و مولانا سید اللہ نو یری گاته چې د الله کتاب بیان نو داغه دیری بیان طالب العلم چې د قران ته نو دا وخت فضل مګنا بلک و تق اللہ د الله نو یری گاته چې په دې وخت بزد الله نزان خلاصوم چې تا نه تبوس کی حدیث پاک کی راضی سرور کون ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فرمائی چې پرز د قیامت باندې د یو بندب قدم مخ کینش یا غس ته تر سو پوری چیرې د پنزو سوالونو جواب نی ورکړي ته هر جانب تبوس کیږي کی د مشر نہ بکیږي نو د کشر نہ بکیږي د مولا نب نو د امی نه ب کږي د ډاکټر ص نب کږې نو د پرور صب نهب کېږي ما دله عمر در کړړی او الله عمر دی را کړړ کم ځ کې د خررج کړړی مادرته دولت در کړړیو د کم ځ نه د ګټلیو په کم ذیت د ګاټلی بیا د لګولو ځ ونه د را مادت روخ حق زماد ما دت روغ سه حدر کړو زما د رضا کارونه دې سومره کړیو دا کزه کوم ټول فېدی ما عمر در کړو حکم زه کې دې تیر کړې الله زو خریالو نو پس سعودي عرب ترا غلې ما دې اړونه نه ګټل زواري میټول عدل دې راکا الله ستادین لهو بګینو مزګار شوه الله ستاد کتاب له نو مزګار شوه الله دې موږ سره حساب نه کوي په حساب ډیره غران نه کوي او زمون دا درس د دیس کلای یو کله د دیس زنجيره چې الله موږ له دغه وخت یو لس منټه میلا او شوی دینوستا کتاب ته ناشتو الله مون عجزو دغه وسمو نو الله موږ عجزو زمون دا لس منځل لس منټه وستو د قران د لستو الله دا قران دا اوریدو الله دا پڑھیر سه قبول کړي زوانی می درکڑے واسکی دی خرج کا مال دی کم زینہ گٹھ لیو پا کم زریعہ دی گٹھ او کم زی دی لگو او مال کې دو تا پوسی دی من اینک تسبتہا دکم زینہ دی گٹھ لی دی امدن زریعہ راتو خیا رسیدو خیا حلال دی که حرام چو او دی گٹھ لیو نبیادی پا کم زینہ گو لی دی مسرف دمالو خیا دا ل... حم معلوم الیول مهرووم دی په معلونو کی سه معلوم دا, دا سوال کوون کې د پاره هم او داسې غریب چې سوال نه کوي لګ تی خو پاارم نست د چاله خلړ نه دنیا کې دو قسم فکران دي یو داسې ف دی ر بر راې درې مسی باره کی د سوال کوونکو تقسیم به یو وداسی چې ارتا تبه لاس نیولای چې ما تراګاد الله پنومراکا ما تراګاد الله پنومراکا د الله هغه برسو پهګینی دویم قسم هغه فقیر دي چې لا یسلون الناس الخافا د خلکو نه په وازه خله باندې سوالونه نه کوي بلکې الله لپاره یاد کوي الله ستاسو باندې ما الله تعالی رزق راکړي او قرآن ددا سے واقعاتو نڑکتے موسیٰ علیہ السلام کبتی لے سوکور هغه اغمور زارش ویلے سبا بیاق دا سڑی جگڑا دا سور قصص کے بیا تفصیل راځي موسیٰ علیہ السلام بیاق گوری چیدہ کبتی جگڑا دا د بنی اسرائیل جگڑا دا کبتی سره نو موسیٰ علیہ السلام علیہ تا خو دیر جگڑا سمور لڑو پرونین جګړه او انند به جګړه ده نو موسی عليه السلام کیپ tile سو کور نو هغه مرګ لري ویږي ما ته قصده ما ته سوکرا کوي نو موسی عليه السلام دی وی پرون دین سره وجه له دې انن بلوجني د خپل مرګ دلا سره شو یو سره په منډه راغې او قران دا داغه منډه محفوظ الله ته محبوب او قران کې رال وجا من اقصى المدينه رجل يصح دا اڑه دکرین یو سره راغې منډه والے ویا یا اِنَّا الْمَلَأَا يَأْتَمِرُ بِكَ لِيَقْتُ لَكَ او موسیٰ علیہ السلامہ بادشاہانو پارلیمنٹ کی اجلاس را اختی دے دید پارے راق اختی دے ستا دمرگ بندو بس کئی نو دا کلے پریدہ ہوزا موسیٰ علیہ السلام دا بادشاہ کور کلوی شوی بنی آدمو زکر فیرون بزیویل نہیں ہوئلے انفانا او نتقضا ہوگا نو منڈے کا روان شو نو او لس رزی مزلو کو سمرا لشپی او لس رزی مدین تاو رسیدو چې مدین تاو رسیدو عالتی و جباو ها کیوینی خلق رازی اخپلی گھڑی بیزی اوبا کی. دو جنہ کئی چې چه اغای اخپلی د دا اغاو بو نا علای پس کئیه موسا علی سلام کوي چې و خویندو وځین کو تاسو څه ما جره د تاسو چې ګډي وبوته راولای هغه د پیغمبر لونه وی خبره د کمال نه ډکی وی ورته وی اول ستاده دا چې مونږه ګډبنو سره خپل ګډینه ګډاو چې د یو بوسکی نو مونږه ال خپل سارولو ورکو او کته دا, خدمت دا نگڑ سرون آغا و قسانو قرآن وی چې مون خزیو غډي سراو نو ولي سراو وا ابو نا شیخ کبیر زمو بلار بوداره کور کې د خدمت نشته انه د مجبورې نګډو سراو لباغلیو موسی السلام واخا عرب او کته لسو کسانو برستانو موسی السلام په یوازې یواز راوچتاکا فصقالهما قران وای غډي ولوبکی ثم ذل ثم بیارو ستزاغینا سوری للاڑو او الله تو ای ربی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہ لس رزقو برداشو شو اللہ کا زمان نصیب کیلی ٹکڑر اوٹھائی لیکلی اللہ زمحتاج ما انبیاء نے ہم السلام اسخ جندیر کرے اللہ لس رزقی میں چاہت اسوان نہ دیکھڑے والله اوس تکلیف د برداشت نه بحث سیاوشو لما انزلت اليا من خير فقير زت تاج مالک مرزق مقرر کړي الله زوس محتاج ما دا غدوا کله چې نه کوي کور د لاري بلار ورته وي ولې د وخت را لای بچي اغه ولا کیسو کا ویلار شه د غضوان را وله ځه ولا مزدوري بیا لري د یو بو ورکما ځکه <تصفح> مونږ پیغمبرانی او د چای احسان نه منو په چا ځان باندې چا احسان نه راو او قران هغه نقشه ذکر کړي وجاء اهداهما دا غوډی نه کو نه یو رااله کم شی الا استحياءن قران دا سي الفاظ استعمال کړي دا سي رااله ته وېګيني حيا باندې سورا دا یعنی بالکل پټا پاورونه کې سادر کې ورکه کې او د سوي او زمون پلار لار غواړي چې تاسو تاسو تا تا سره ملاقات وکړي او تاسو تا ستاسو مزدوري درکې در د رزق الله میسر کړي موسی عليه السلام مخې او جنې ور بسيده چې ورسيده چې وی د موسی عليه السلام ما سيده د شعيب عليه السلام خزه د موسی عليه السلام ما سيده د مور خوريده ایو دا کوم خوره راغه دغه میسر نشاره و سزر کی غیغته ډاکا کا ځان سره کېنولو موسی علیہ السلام ته وای حضرت شعیب علیہ السلام بوډایم دا زمام مال حال ده خو ما سرکار غوا موسی علیہ السلام ولې کیسو کا داسې چلو شو دارس چلو شو وینځیو ته مې کوم سوالمین ته د ظالم قوم نه بچ شئ اوس ما سر اتکا لګړې اوسه روز ما خدماتو کا یا لسکالا نو د دو جنګو ګل یو بډی کا کوم موسی سلام السلام او لوی زموږه مومن سکي ایګریمنټو شو ایمل اجلین قزیتها کمی د دو میټونو جما پوره کانو په ما وزه اتنی قزات کاله بس زم زموږه او یو لسکالا بس زم زموږه خوخ خبر دی بوره او د رزق چمو یې سرگل الله او چانه وغختل د الله نه دا علیہ دلو دا او د موسی علی السلام دواګي قران د لوکي ذکر کوي یوی دا ذکر کا چله سر رځ نه هر به خچانه سوال نه کوي او یو وسره خپل شاګرد ته چمون او دا حضرت خضر علیه السلام خالیته لری مچ هغه دیوال غرزيږي د اکليوالن روټي خواري نو کلیواله ولا روټي نه ور کوي نو دلته کې او د ناشته کړي دا غرمې روټۍ نور کوي یو سوال کوي او آل د لصر زو نهره ده نو سوال نه کوي نو مفسرین لګي چې د دې ځای کې موسی السلام سوال د مرګري د بارګي چې مرګره لوګي نشي برداشت کوله دا غه د پاره سوال کوي او آل د بیوای ځان وایي نو لصر یې برداشت کوي نو قران وایي ځان کې تقوا پیدا غزیاته او بچانکه خبره به بوروغد شو وا وتق الله چې د الله نه دي انہو من یتقیح قرآن وی سوک چید اللہ نو یردو یجعل لہو مخرجا ددب دا وطول لار جوڑا کی ویرزکو من حیث لا یحتسب قرآن وی دا آغا طرف نا با اسباب دا رزق مویسر کی د دا با خیال کې گمان کم نراجی آغا لار گدر چی بندی شوی اگا با اللہ کو لاؤ کی خو با شرط دی چی زماع اوستا یکین پا آغا ازاد بندی شوی کله ته مخدوق د درنه برېخوا عبدالرحمن بابا وای کله ته مخدوق د درنه برېخوا بادشاهي مبارک شه کګدای کله مخدوق د درنه لته مبرېخوا د جفلانی وماله دا کی فلانی وماله دا کی او ماسره تعلق جوړ کو نو بادشاهي مبارک شه ته بادشاه شو عالم پوشه ان الله مال متقین چې الله د فرضګار او سره دی وأنفقوا في سبيل الله ما قص سلورو ما مساله چې هغه مال له ول دی د الله په لار کې وانفقوا في او مال له وای د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او موږ ورزوی خپل ځانونه هلاکت ته را جمع کین ځان هلاکت د غرزه شمس الاول ائمہ سرخسر رحمه الله هغه بصیر کبیر کې دې معنی کوي چې تمال راجا مکه او خرج کې نه ادازان حلاکت ته ورزول دي او څومره چې مال ډیریږي نو بومره بخل سواګيږي کنجوستیا سواګيږي غریب سره هغه نه هغه له مالداري او د مالدار سره دې سره اغه که ګدا یو 100000 روپے دي کدي نه زر روپے جمعات گورګم دا بننن 1000000 بیا لاک نه دا کروڑو روپے دي نو کدا دین زو دا 15000 روپے جمعات کی یاد الله پلارک گورګم دا 200000 کیږي نه 20000 رقم دي ادا سوچ کای او غریب وای سړیا سر ما سره غوسم دا 100 روپے دي نو ګدای نو زما دا گور خرچه پدینه چيلي او کنی نو به دادار جمعات دي دا گور نو دیو د جمیه په د جمعات د چंदी ټوپۍ یا اشکرای مخله راځي نواول خو بسر خاتې کی او کله ولرکه چوری جوړ غنو بټوکه و بیا ګوري چې کم لوړ دکاندار نه نو نوغه په جمعات ورته و بای کیا چي چې دینزل لزه ایکسیډنټ شوی ای زل شو شن دبی په لګې دني د لګې دوه قابلیت ني وې چې زیات شي نو جمعات شي م مک... زه حضرت شیخ بېو واکيزه درس کی الله دې غلی کې رحمت کی پدې محله کې کنجوسیاني کمزوري خلک کی بخیلانی ی طالب وظیبه له دوم نشد لا و وظیبه راړی خدای مو بخا لعنه ده بخا لعنه ده بخا لعنه ده بخا یو ورځ طالبان جماعت کې ناشتي او چاټۍ د پیوډه کرا نه نوسی چې استاد دې دا په با طالبانو باندې وسکو معشومان هو ہو رښتیا وي نو ورته لږ استاو د کور خو چې د ټکلر روټۍ نه راغلي نن د پیو چاټۍ درا مخه کړی نو غور بی بي بي مي خوله شلا پيږي خودي سره بينوغه ان بيشورال د جوتاکل نو غير عليځه جماعت طالبان لياوسه اوستايي د هوسينا چاټي چته کړې او خلاصمه كيله را بګوليده و اوس تا ایستې وکړل زمونده انياده اولو بول لوغه د مات کو دګو باقي د شپي وړو بول کول نو تم د الله په لار ماندی زوړ کو دا سستظام زيخ پله نخرم نو غا د الله په لار را لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا القرآن شرط لا غلي تاسو کامله نه کایته طرحه وخت پور هیڅ کلم نشي رسیدې تر سو پورې چې مو اغه مال لخرڅ کړي کم سره کې دتی زمينه د زمينه اوسره چې ته ځان لا په 200 سو ډخله او جمعات کې امام لا کپڑے واله وې چې بس مړې بس کپړای نو ته بشوک شلا شپګنیم شلا اوس یاتنه زره زیاد خراب وو اوسه ودیوشي او بیا دخل کومه کرای جمعه کې اوسه ایتاله ما جوړه وروړې دا اغه جوړې نه معشوم له خلک تونه نه جوړې تا جمعه تیمام تر وروړې دا نو ته بسنګ جنات غتي او انفقو فی سبیل الله دا الله لاله کې مال خرج کړي او مال اغه رجال دا الله لاله کې خرج کړي ولاتلګو بيدی کومه لا تعلقا او مغرض وای خپل ځانونه سره حلاکت و احسنو او نیکی کوئی ان الله يحب المحسنین اللہ من قید نیکی کوئی ان کو سر احسان کوئی نیکی کوئی اللہ و سر من قید یا گوری الحرام و بالشہر الحرام میعاشتی عزت من دے بدل د میعاشتی عزت من دو کی دی او اغی عزت من سی زنا پا بدل دی فمنیت دا, دا چا چیز یاته کو بتا صبحاندی فحد علیهم نصزاد ذیاتی اور کی یغی لا بمسلمات علیکم وشا اند اگی ج بتا سو زیاتی کڑے وتق اللہ و یری گید اللہ نا ولم پو شی ان اللہ مال متقین چې الله سره د فریضګارونه دي وانفقو فی سبیل اللہ او خرج کوی مال پلار د الله کی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه او مغرزوي زانو نخبل خلا سنا هلاكت اب جمع قولوا ذمال واحسنوا او نيكي کوي ان الله يحب المحسنين الله منا كيد نيكي کو کو سرا واخر دعوانا الحمد لله اللهم وفقنا لما تحبو و ترضو اللهم وفقنا لما تحبو و ترضو اللهم ربنا لا تزيقلوبنا بعد اسحديتنا وحب لنا من لبنك رحمة انك انت الوحاب ربنا افرغ لينا صبرا و سعيد اقدامنا فانصرنا لالقوم القافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفالاخرة حسنا وفين اذابا